tegemea anaweza kuja mahali kama hapa huko niko toka nimeanzisha 4 tukashirikiana tukaona sote hapa tukae katikati hii vita yetu itaribu, mimi kwa mbunge mara ya does matter sio issue sio, sio mimi si kwamba lazima ni mbunge La -a, a watu wakionda sina sababu sawa lakini ndoto yangu kuna vitu nimezibadilisha sasa hata huyo msikia kanyigo hilo nalo aoni badiliko Ivi tunave nilipoona hivo, mwaka nilioanza ubunge ubungi. Ntu kuwekwa upofi, naweza kana tu, ukaona awona. Na pia, kama abari azifiki, kuna tatizo la habari kufika. Jee, wanazo abari za vitu ambavyo nimefanya. Na maana rais mtu anapita huko, anatoa ifu tano tano, hafa raisi anaambia, mama jafanya kitu. Mkuaza ndoto yangu, na, na nimeaplai kuwa na radio katika wilaya miseni. Na hiyo sijafika mbali Lakini sasa nipona hivo nimetengeneza kitabu Ambacho ni zaidi ya vitabu elfu mbili Lakini bado na jaribu Mpaka tunafika wakati wa uchaguzi mtakuwa tayali ni nave vitabu zaidi ya elfu tano Ambave kazi zangu zote Ambazo ni mezifani. Na ambazo za ufikuwa jimbo Na ambazo ni kwa lima yetu ikafani Kwa hiyo, mimi ningependa watu wajue wa, wa, wa, wa kwamba liko badiliko kubwa. Na asa kama mwaya ambaye alikuwa ni namba moja, Tanzania, alafu na waziba, min, sinahibu kusemi, shomire watu wako kanyigo kule, tunaitaga ulaya